Nagykároly, Kockás Pierre, Lor, meg én. Hát ez a nap már felkeltekor jelezte, hogy nem igen lesz alkalmunk őt nyugtával dicsérni. Nem kétséges, hogy az alant következő események két dologgal voltak szerű összefüggésben. Az egyik az, hogy Lor barátom, aki szórakozott ember volt, elvesztette valahol a Montagnoni herceg fiát. A másik pedig, ami valamivel még ennél is súlyosabban esik alattva, hogy fentebb említett barátom, Lor nem szerette a kelkáposztát. Na, remélem ez világos. Aki mégsem értené, az forduljon bizalommal hozzám. Na nem magyarázom meg ugyan, de remélem ez nem csökkenti majd a velem kapcsolatos bizalmat, mert hát éppen azért kezdtem ebbe a regénybe, szépen, becsületesen, őszintén, azzal a fülbemászó és szívbe markoló stílussal, amely írásaimat közkedveltétette, hogy mindent elmondjak, úgy, ahogy történt. Na no, hát, el is mondom, nem szépítek semmit. Főként nem teszek kísérletet arra, hogy megszépítsen textmalahidát, aki ritka csúnya egy ember s már csak annál inkább is nem teszem ezt, mert a rossz nyelvek állítása szerint ezügyben már igen jeles plastikai specialisták tettek sikertelen kísérletet. Már sokszor tűnődtem azon, mennyivel érdekesebb és valószerűbb volna egy regény, ha a szereplők a velük történt dolgokat mind maguk írnák meg, külön-külön. Tótó, végre, mégiscsak ők tudják a legjobban, hogyan történt az, ami velük történt. Ők tudják, hogy mit gondolnak, mire vágynak, mit akarnak. Na, és főleg, hogy amit csináltak, azt hogyan csinálták. Sokszor vitatkoztam már ezen Lor barátommal is, aki megígérte nekem, hogy egyszer valóban kísérletet tesz, és kipróbálja ezt az írói fogást. Hát nem akarom őt megelőzni ebben, ahogy mondani szokták, nem lövöm le a poénjét. Egy részletében azonban felhasználom az ötletét, és megkísérlem, hogy valóban életszagúbbá tegyem az alánti történetet. Ezt úgy vélem a legjobban és legbiztosabban elérni, ha felhasználom Lordnak a történettel kapcsolatos feljegyzéseit és a feljegyzéseket teszem meg az Alantin regény első részének. Átadom tehát a szót barátomnak, már csak annál is inkább, mert az utóbbi időben többször szememre vetette, hogy állandóan jártatom a pofábot. <tosz> Tessék, ez az ő saját kifejezése, amely jellemzően világítja meg eldurvult ordenári modorát. Na és, hogy nem hagyom őt szóhoz jutni. Hát rajta mondja el ő, hogyan történt mindaz, ami történt, hogyan csinálta azt, amit csinált, mit gondolt és mit érzett közben. Lor feljegyzései Azon a bizonyos délelőttön, amikor végzetem beteljesedett, Pontosan fél tízkor elindultam az oráni katonai parancsnokság palotájába. Vidámon fütyürőztem a kacag az olga, mert nincs rossz dolga, kezdetű tengerész indulót. És közben futólag eszembe jutott, hogy hát nekem sincs dolgom, mert egy ilyen rendkívüli szolgálat aránylag sokkal könnyebb, mint akár bakacs arabok ellen háborúskodni vagy a gyakorlótéren díszlépésben illegetni magam tokszonőrmester barátságtalan ordítozásai közepette. Rendkívüli szolgálatom abból állt, hogy mint idegenvezető, vagy szorosabban véve, mint testőr, kísérgessem a Montagnoni herceg fiát, aki helyismeretei gyarapítása céljából érkezett Afrikába. Az ifjú herceg aki nagyon rokon, szenves, 23 éves fiatalember volt, minden esetre szívesebben vette, hogy engem osztottak be melléje, melyint ha valami komoly és körültekintő, idős katonatisztet utasítottak volna ugyanerre. Az ifjú montanyoni herceg ugyanis rendkívül jókedvű, talpra esett fiatalember volt, aki több ízben beható tárgyalásokat folytatott velem, Mindenféle neféle kalandokra és kocsmai verekedésekre vonatkozóan. E beszélgetések folyamán kifejtette előttem, hogy határozottan únya az állandóan kötelező feszes úri magatartást. Milyenkor öseren homlokkal, borongósan megjegyezte: Hát, tudja, kedves, kedves kedvesebb azok a kötelezettségek, amelyeket a ró rám őszintén szólva olykor meglehetősen terhessék. Sokszor eszembe jut, hogy mennyivel kellemesebb lehet olyan közösséges izének, na, olyan szabad polgárnak lenni, mint maga a kedves izé Lor segítettem ki. Na, végül, igen, igen, persze, kedves, izé. Aztán arról beszélt, hogy noha XL táborszernagyúrő excellenciája, az ő gazdája erősen a lelkére kötötte ugyanaz óvatosságot. Mégis kísérletet óhajt tenni arra vonatkozóan, hogy milyen lehet egy ilyen oráni matróz csapszék élete és általában milyen lehet az úgynevezett alvilág, amelyről csak titokban elolvasott, tiltott könyvekből értesült. Beszélgetésünk folyamán kiderült az is, hogy e tiltott, és a nevelője Baro Galateusz által nevezet nevezett írásművek között fontos szerepet játszott egyik másik saját regényem is. Ó, oh, felség. Mondtam én erre szerényen, de kötelességszerűen. Minden esetre nagyon megtisztelő a bizalma. Én azonban igazán egy utolsó ember lennék, ha segítkeznék abban, hogy fenséged megismerje ezt az alvilágot. Mert ez esetben igen könnyen kellemetlenségeknek, sőt, bizonyos atrocitásoknak tenném ki. Én nagyon remélem, kedves Bizé Lor, segítettem ki. Na igen, hát persze. Magyis, kedves Bizé mondotta. Én nagyon remélem, hogy ön valóban ilyen utolsó ember, mert hát ellenkező esetben nagyon csalódnék önben. És Erősen megbánnám, hogy annyira latba vetettem minden befolyásomat X-el táborszernagyúr ő excellenciájánál a mellettem beosztott kísérő személyére vonatkozóan. – Ön tehát kifejezetten engem óhajtott kísérőnek, felség? – kérdeztem. – Igen, egyenesen önt óhajtottam. Olvastam egyik-másik írását, és ezen az alapon jöttem erre az elhatározásra. Úgy véltem, hogy ön valóban nagy készültségű és kiváló bizé. Író, segítettem ki. Na, verekedő, mondta. Na, az ilyen embert rendkívül sokra becsülöm, mert Tudom, hogy nem unalmas könyvmój, aki egy kopott, poros szobában tölti az életét, hanem valóban az életet ismerő egyén, aki hevesen odaüt, ha erre kerül a sor. Úgy? kérdeztem kicsi bizonytalanul. Olyan embernek tart tehát, aki hevesen odaüt? Igen, nagyon hevesen. Ön olyan ember, aki igen könnyen levonja a konzekvenciát, ha bizonyos pénzoltusok érik. Hát ebben van valami, ismertem el. Na, ugye? Éppen ezért egész határozottan, sőt, merném mondani egész... Bizony kategórikusan felkérem, hogy ma délután feltétlenül vigyen el valami becstelen helyre. Milyen helyre? kérdeztem rémülten. Na, valami becstelen helyre. Hát, gondolom, értjük egymást. Hát, hogy ne, értjük egymást. Mondtam rosszat sejtve, és bevallom, úgy éreztem, hogy ennek nem lesz jó vége. Sőt, úgy éreztem, hogy ennek rossz vége lesz. Úgy éreztem, hogy ennek egész komoly lecsukás lesz a vége. Na hát és nem a montanyoni herceget fogják lecsukni, hanem engem. A herceg azonban ellenállhatatlan egyéniség volt, mint mondtam, kedves, 23 esztendős ifjú, Barátságos, mosolygós, na és igen meggyőző, modorú. Olyan érvei voltak, amelyeknek nem lehetett ellenállni. Többek között például e beszélgetések folyamán elővette Platina cigarettatárcáját. Megkínált egy egészen pompás egyiptomival. Maga is kivett egyet a cigaretták közül, udvariasan tüzet adott, majd amikor látta, hogy puhulni kezdek, Leírhatatlanul előkelő mozdulattal átnyújtotta nekem az értékes tárcát, és így szólt. Ezt a csekéséget, felajánlom önnek, kedves, izé, lor, segítettem ki. Na, igen, igen, persze, kedves, izé, felajánlom önnek, mint emléktárgyat a Személyem körültet szolgálatai utalmául. Na, mondom, ellenállhatatlan érvei voltak. Kisvártatva megkérdezte. Hová megyünk tehát ma délután? Hát, azt hiszem, feleltem bizonytalanul. Leghelyesebb lesz, ha elmegyünk a három csacska kicsimacskába. Gondolja kérdezte sóvárogva, hogy az megfelelően életbeszélyes lesz? A sajnos biztos vagyok benne, felöltöm. Na hát ez pompás. Hát igazán használható ember, kezdvese. Nézé! Hát azért sem segítettem ki. Mere rögtör rájött magától. – Kedves Blor! – Minden esetre meg kell kérdeznem, jól meggondolta-e felséged a dolgot, és számol-e azzal, hogy nem csak önt érheti kellemetlenségeket, hanem engem is? – Mindennel számoltam, és tegyük fel, hogy valami történt, – Na de ne tegyük fel, könyörgőm! – Na de tegyük fel! – mondta sóvárogva. – is tegyük fel, hogy valami történt! – Hát mit gondol, kedvesizé... kedvesem Lor, ez az... Miért tanított engem Mr. Daps a kiváló angol ökölvívó tizenöt éves korom óta igazán tiszteletre méltó tudományár? És miért tanított engem, Monsignor Santji? Ez a nagyszerű kecsés kecskem birkózó, éveken keresztül erre a kellemes portra. Hát mit gondol, miért tanultam meg Szenyor Maretti-től a dél-amerikaiak késbívását? Na és mit gondol, miért töltöttem hosszú időt azzal, hogy megtanuljam hiramato mestertől a japán jiu-jitsu-fogásokat? Hát ezeknek valamikor csak használt kell, vagy nem? Szerintem nem okvetlenül szükséges... Szögeztem le az idősebb, és tapasztaltabb egy év fölégyével. A nyoli herceg azonban vállatvont. Kérem, nem szeretem a közmondásokat, de most meg kell mondanom, hogy az a gyávák bátorsága. Én olyan ember vagyok, akire azt mondani, hogy... De... – Hogy is szokták mondani? – Ja, igen, igen. Én vakmerész ember vagyok. – Hát, rendben van, feleltem bele egyezően. Ha felséged ilyen erősen óhajtja, nem tehetek semmit. Mint megígértem, délután elmegyünk a három csacska kicsi macskába. És a legnagyobb tisztelettel közlöm azonban, hogy van egy kikötésem. Fenséged nem keveredik semmiféle nézeteltérésbe egészen addig, amíg én nem állapítom meg, hogy most aztán már buszáj. És általában meg kell ígérnie fenségednek, hogy követni fogja – Hát, kérem, ne vegye tiszteletlenségnek a kifejezést, de az utasításaimat. – Na, ez a kikötésem, és ha a ezt nem tartja be, akkor Toxon őrmesternek is lesz kikötése, de velem kapcsolatban és a szó legszorosabb értelmében. – Úgy, úgy, kérdezte tapasztalatlanul. – Milyen Kikötésre, gondol. Már ami a, az örmestert illeti kapcsolatban. Mondtam, a szó legszorosabb értelmében vett kikötésre. Arra, hogy kikötnek. Kikötnek? kérdezte csodálkozva és némi vágyódással a hangjában. Engem még sosem kötöttek ki. No hát, ehhez csak gratulálhatok. Fogadja, fenséget, szerencse kívánataimat. A kikötés nagyon kellemetlen dolog. A maga kikötése is, felelte. A kikötése, amelyik arra vonatkozik, hogy nem kezdek addig verekedést, ameddig maga meg nem engedi. De? Beleegyeztem, mert lojális vagyok, és különben is meg vagyok elégedve személyem körüli munkásságával. az ilyesmit jutalmazni kell. Ön igen kellemes, alantas. Na most pedig mi a program? Harley ezredes úrutasítása értelmében. El kell mennünk a múzeumba, hogy a fenséged megnézhesse azt a dinoszauruszt. Felsóhajtott. Ez barzasztó. Akárhol vagyok, sohasem kerülhetem el, hogy elmenjek a múzeumba, és őslényeket szemléljek meg. Hát már valamennyi őslénye tisztában vagyok. Láttam már dinoszauruszt, brontosaurus, ichtioszauruszt, láttam repülőgyíkot, mamú Sőt, láttam az ősvilági húnak is a csontvázát. Hát itt éjszaka felriadok az álmomból, mert azt álmodom, hogy repülőgyíkok cikáznak a szobában. A sajnálom, felség, az ezredes úr kifejezetten a lelkemre kötötte, hogy Na, igen, igen, hiszen van benne valami. Nem, nem tehet semmiről. A származásom és neveltetésem azok a mindennek. Származásom és neveltetésem azonban nem fog benne megakadályozni, hogy ma délután a három csacska kicsimacskábak kodjak Hogy mit csináljon felséged? – kodni akarok, kedves, izé. – Nem segítettem. – Na, kedves Blar jött rá magától. – Igen, kérem, kodni akarok. – Hát az nagyon kellemes lehet. És én még sohasem kujonkodtam. Felsóhajtottam. Ha rendben van, fenség, akkor ma délután kujonkodni fogunk. Olyan kujonkodást még a világ nem látott. Úgy fogunk mi kujonkodni, hogy amennyiben bárki egy rossz szóval vagy perde pillantással illeti fenségedet, de ez esetben asztal nem marad asztalon a három csacska kicsimacskában. – Brávo! – kiáltotta örömmel, és keményen megrázta a kezem. – Hát, el vagyok tör ragadtatva, kedves bizény, lór lor, na, ez az. – Ön minden tekintetben Kiváló típusa a nép egyszerű gyermekeinek.